Наша українська. Софія почала підспівати без слів у терцію, Микола пригравати. Потім Софія й Олі, так звали нову знайому, сперечалися. Софія твердила, що пісня українська, а Олі, що канадська. Важко сказати, хто вигадав цей веселий мотив. Може і справді житель Ванкувера чи Торонто за стилем типове кантрі, а українці лише поклали на неї рідні слова. Врешті у нас стільки пісень, що можемо роздаровувати цілому світові, не збідніємо. Олі прихилилася до Софії. Може тому, що мала музичну душу, а може просто добру. Познайомилася з чоловіком. Його звали Рей. Гарне ім'я. І чоловік гарний. Ставний, чорнявий, те, що росіяни називають «відний». За фахом Рей Медикал – «лоуе». Софія довго второпила, що то значить – Law. Аж мусила звернутися до перекладача. Лоу закон, лоу юрист. Медичний юрист. Поважна птаха-цегрей. Цікаво, ким же працює Олі? I am a wife of my husband. Дружиною свого чоловіка, відповіла Олі. Така робота... Такий чудовий фах дуже імпонував Софії. Згадалися місяці, коли сиділа з Павликом. Затишно гарно. Проте витримати так усе життя, напевне, не змогла б. Дитина ж росте, проте Олі таке життя не обтяжувало. Після цього круїзу у них з Реєм була запланована ще подорож до Найєм, а потім на дачу в Майамі. Самі вони жили у Ванкувері. Це на березі Тихого океану. А дача близенько. Перелетіти всю Америку напоперек. От тобі Флорида, от тобі Майамі. Живуть люди. Кожен день на кораблі був чимось особливим. Дивувала кухня. Понад те, що вишукане меню жодного разу не повторило двічі однієї страви, шеф-кухар влаштовував дні особливої кухні: російської, української, грузинської. Чи презентацію головного кондитера між обідом та вечерею влаштували дегустацію печива і тістечок. На кожного припадало щонайменше п'ять вибагливо прикрашених, неймовірно смачних шедеврів кулінарного мистецтва. Ніхто не розподіляв і не рахував. Їж хоч трісне. Софія вперше тоді зрозуміла, у людини лише один шлунок, і вмістити в нього більше, ніж він здатен прийняти, неможливо. Хоч би там що. От сюди б Павлика. Він допоміг би упоратися із цим багатством. Того дня саме був день української кухні. За вечерею сусіди по столику нахваляли голубці та деруни. Софія та Юлька перешіптувалися, що тут шеф-кухар дав маху. Не вміє він готувати справжні голубці. От вареники за обідом були непогані, а голубці так собі. Їх перервав голос Анатолія Шестакова. Він підійшов до мікрофона і оголосив «Леді і джентльмени!»